Her er De Sorte Spejdere, hele ny version, hver dag klokken to, forvendt en sensation. Glædelig tirsdag eftermiddag. Du lytter til De Sorte Spejdere. Vi sender altså direkte det musikalske talkshow under parolen. Det skal, det skal være tysk, og det skal nok gå. Og det skal være tysk. Og det bliver tysk, det bliver tysk i dag, fordi det er jo tysk tirsdag. Ja. Øh, Deutsche Dienstag. Deutsche Dienstag. Et af de mest øh, øh, træfsikre øh, af vores mange temaer. Der er flere lytter, der har spurgt hans, hvad er der galt med, Anders en massen stemme? Ja. Yeah. Jeg kan sige, øh, den er ramt af forkyldelse. Jeg har så mange øh, vira i kroppen, at det er mirakel, jeg står. Ja. Men, hvad er øh, en af de mest særprædede, du lægger rådere med i øjeblikket? Øh, det er noget... Det er noget... Uh, Influenza. Det var ikke rigtig godt. Det var jo den store influenza-weekend, vi kiggede ud af i går, jo. Ja. Yeah. Øh, og... Øh, det weekend, det var. Jamen hele min familie har også haft det. Helt min familie har det. stopper det. bare aldrig. Ej, men Så. det man skal bare hele tiden være klar over, det er hjem i seng, under dyne, hør nogen radio. Velkommen mm. oh, ja. til tirsdagens program. Det ja. bliver tæt pakket, det bliver sjovt, det bliver interessant. Ja. Og, og det bliver og, uden, uden, Jens. uden at tale ned til nogen, kan jeg også sige, at det bliver lidt lærerigt. Vi er... Grunden til, at vi kan sige hej til Jens, vores webmaster, vores producerens B, vores man in the og vores whisky. Ja. Det er, at Jens... Han er i øjeblikket øh, er i gang med noget, og øh, han er i gang med, at vi skal samsende med en øh, større dansk tv-kanal. Det, man øh, også vil kalde lokal-tv. Dem skal vi samsende med, øh, og vi er lige ved at finde ud af det. Vi har også øh, mange andre ting øh, og, og glæde os over den her uge. Det er jo jazz-uge for ja, os, det og det er jo højtidigt at vi vil ikke at spille det eneste jazz-nummer. Helt rigtigt. Fordi... Skal vi næsten... Sk Nej, vi skal ikke skrue op. Vi er, jeg vil sige, som jeg ja, sagde, hos Peter Palser, i nyderne. Ja. Vi samsender i dag med en stor øh, tv-station. Ja. Dansk lokal det station. Ja, lokalt, lokal, men der er livet regionalt landsdæk. I egen ja, en lille fik ur lige måde. Øh, Vi vil komme tilbage til det senere. Jeg ja. deltog en af deres quizzer i formiddags. Det og lige. jeg kan sige, jeg vandt ikke noget, men det gjorde de. Og, øh, og vi kan også sige, mange sidder og tænker, hvor er Jens henne? hvorfor vi kørt hans lille sprøje stemme og se ham på webcam. Det er fordi Jens, han har ved at prøve noget nyt dag, Anders. Kan du fortælle hvad der er, Jens? Er Jensen prøve... vil at lave noget. Det er sådan, ja. at i Danmarks Radio, der øh, er der en stor kommandocentral, der styrer alle udsendelser, alt, hvad der bliver sendt ind og ud af radio, eller af TV, ja. byen hedder det. Ja. Øhm, og her i det studie 6102, som vi sidder i, det hedder studiet, der er det sådan, at der kan vi modtage noget med 47 forskellige tv-kanaler. Og det er ikke sådan noget kabel-tv eller Nej, noget den Nej, det stil. er den store parabol. Det, vi kan modtage her, det er noget, de meget bruger øh, på i nyhedsafdeling. For eksempel den engelske, den arabiske udgave, altså Zero. Det er forskellige nyhedsudsendelser. Hvis vi så skruer op her, for eksempel, Prøv at høre. Jeg har ikke fået lov overhovedet, og det er altid ham og så, vidt, sådan, så jeg kan komme til at afbryde jer. Så det er det Barrett, der står nede i uh, studie 6, uh, her i her byen og sammen med uh, Bajasserne, tror jeg det er. Papa Boos, Viking Jazzband, Jazz Band, ja. og ved at lave en tv-optagelse ja. til noget, der ligger på kanal 34 her på vores fjernsyn. Mm. Det eneste, vi ikke har på vores fjernsyn, det er den tv-kanal, som vi skal samsende med, og det er jo det selvfølgelig problematisk. Derfor er Jens, vores producer, vores webmaster. Jeg, er så ind på arbejde. jeg siger ja. til ham, Jens, kan du ikke være sød og rar at gå over i det, der hedder Channel Og hvad er hans første reaktion på det? Ja, et dyft, et, et dyft, jeg synes, dyft fornærmet. Stok. Jens, kan du ikke gå over i det, der hedder Channel på Productions, eller ringe til dem og høre, om de kan sætte ja. den tv-station, vi skal sammensende med, ind på vores fjernsyn. Og så siger han sådan her. Og han kigger op rigtigt surt og arrogant ja. på os, som om, nå, så skal jeg lave noget, så kan jeg altså ikke få lov til at sige noget rart i starten. Nej. Det jo ligesom den holdning, han havde. Ja. Så ringer han. Demonstrativt langsomt. Til omstillingen, som så sætter ham om til Radiohuset, som jo er, faktisk er lukket. Det ved ja. Jens omstillingen bare, ikke? Flot. Øh, og så siger han, jeg kan ikke få fat i dem. Så siger så må du lige gå derover. Nej, det ser han ikke, fordi der sker ikke noget. Og så er du nødt til at sige, Jens, hvad sker der? Ja, og så, det... så siger han, jeg kan ikke få fat i dem. Ja, og så, så siger han, de ligger jo på samme tag som os. Jens, er du ikke sød lige at gå Og hvad gør han så? Et til langt, surt. Så lukker surt. han døren her til studiet, og ja. så sidder han ude og skryger vores, vores hemmelige redaktionsmedlem, og, og så kan jeg se, at han er sur. Ja, jeg kan ikke desværre ikke at høre, at han siger, for der er meget tykke glasruder imellem, ja. så jeg kan se, at han er sur, hvor han skal lave noget. Og nu er han så med, med altså syv kampelefanter fra Hannibals her ude på gangen, øh, for at gå de øh, omkring 40 meter over på den anden side, for, for at stille det spørgsmål, som, som vi jo selv nu kunne have stillet ja. 61 gange. Så sådan er det. Men det er altså et led i... Vi fik ham jo fra Forsorgen i sin tid, og det er jo et led i, i en resocialiseringsproces. Ja. Øh, for ellers, hvis ikke det er os, så er det tilbage i træmmesængen for Jens. Det er jo ligesom med kanonkongen. De begge to på er boet måde... under forhold, som man kan kalde et rumænsk børnehjem på en eller anden måde. Ja. Yeah. Og øh... Kanonkongen var vist den der for romanien. Jeg ved altså, hvad, at Før der var noget med Møn, så var det der det... Var meget mere sydpå for hans vedkommende. Sigøgner. Ja. Yeah. Sigøgner-kanonen blev Roma han nu kaldt. Roma Jesper. Alt, hvad der blinker lidt og glemter lidt ja. i lyset, det stjæler raven. Haps. Så det er tager en ældre gammel fordom, at uh, siggøjner stjæler. Det er ikke rigtigt, men at... Øh, ja, nogle gange, gange Det, det er, det er det i hvert fald en det. helt nålfast. Jeg har selv der fået mistet et par. Lad os komme gang i den tyske afdeling. Vi spiller lidt musik, og så her om lidt 25 minutter er i programmet. Åh, gud. Der tager Andersen Thesild, og så fortæller vi, hvad der sker i dagens program. Så vil vi være klar, ikke? Så er der også at Jens er kommet tilbage fra sin rekonvalescens over på den anden side af gangen. Vi samsender nu med Danmarks bedste tv-kanal. Danmarks mest indholdsrige kanal. Og mest visionære. Og, og, og det fedeste navn for en tv-kanal. Det er jo ikke sådan, man lige siger, at ah, kanal 4, nene, SBS net. Prøv at høre. Formålet her, det er at ramme et magisk øje blik, hvor man kan blive lukket ind direkte på tv. Til den gale mand, der sidder her på stolen midt i skoven og galer. Og det øh, I ved i nok, der er du også der hedder, mm, som man råber i skoven, får man svar. Skroven. Og nu kan jeg jo råbe lige så meget, jeg vil. Men øh, jeg øh, får ikke rigtig noget svar. Men jeg vil gerne give dig svar på tiltale. Så jeg siger, 2.000 kroner for et rigtigt svar. Der sidder så nu... Kermit så på SBS' net. Er hvis, øh, du er, hvis du sidder foran en fjernsyn, så går du ind på... S. Ja, det er han. Han Så går du, går du ind på SBS' net. Det er jo øh, den quiz, der hedder... Hvad hedder den? Caritio. Caritio. Den hedder... Carizu. Du Carizu. Øh, der koster det jo, hvis man vil ringe en, koster det 4 kroner plus... En helt ny opfindelse, jeg aldrig hørt om før, der hedder trafikomkostning, ikke? Jo, det er minimum 16 kroner, kan jeg se, ikke? Ja, minimum 16 år, skal man det kroner. Kr. Okay. Og hvis man sender en sms, koster det 9 kroner plus almindelig sms-takst. Det er så øh, der, hvor man ringer ind. Ja. Prøv at høre, hvis du nu kommer med et rigtigt svar her nu. Lige nu Ved får da, du altså to... Hvis man ikke så på billedet, ikke? Ja. Så vil man tro, det var Marni Vandrup. Øh, Varni Mandrup. Vandrup. han har lidt hans stemme. Så ved du hvad? Du skal bare komme igennem med et af de to rigtige svar. Nej, svare. det skal du ikke, for jeg vil sige en ting. Vi, vi, vi følger lige programmet. Ja. Øh, jeg har også en optagelse lidt senere fra en ung dame, der var det i formiddag. Nej, det er ikke det, det om. Og øh, det, det hele her går ud på, det er jo, at de vil tømme penge ud af folks Og Hvis du sidder lige nu fra CBS'en, der tænker, man oh, man, siger jo godt nok, han lige har lagt 2.000 ekstra i bunden. Skal jeg ringe ind? Det må du selv om. Men Anders, skal du forstå. Jeg ringede ind i formiddag. <laughs> og øh, det var jo selvfølgelig en del af researchfasen, ikke? Du ringede forhåbentlig ikke for din egen telefon. Vi skal vi lige ringe op til den år. Skal du prøve. at jeg ringet det der, Danmarks af telefon. Nu skal, er, skal vi ringe op. Se vi om vi kan vinde. Nej, vi, det, det var er, ikke meningen, vi skulle gøre noget. Vi skulle lige hænge med. Skal vi ringe op nu? Ja, lad os dig. Ja. Ja, 10.0, må det se, mand. Man kan vende 10.0. 000. Der stopper legen ikke. Hvad er det? Bygget et ord. Hvad er det? Bygge byg så lidt ord, Anders. Okay, Kærre Lytter, fortæl lige lytterne, hvad der er, der skærer på skærmen. LTA. Nej, kom lige, vi skal lige fortælle. Kære lytter. For i spæsning det øjeblikket i garetto-kvissen. Der kan man altså vinde op helt op til 50 kroner, hvis det er rigtig rigtigt svar, får man 2.000 kroner ekstra. Der er ordene L-T-A-V-O-D-K og S og S. Ud af de ord, der skal man... Ud af de ord, der skal man... Bugstavisk skal man bygge et ord. Anders, er du lige klar til at bygge et, imens jeg får telefoner der er der? Det, der så er det smarte, det er, at der er telefonnummer, der hedder 90 54 03 fire, og noget. Fordi det sidste endetal, det er væk. Det vil sige, at man skal ringe op rigtig mange gange, eller man kan ringe op 10 gange, før det kan lade sig gøre. Det er tal mellem 0 og 9, som man skal finde. Og jeg prøver at ringe fem. Jeg tror, det, er det rigtige nummer er fem. Vi skulle måske lave det her som en tjeneste hver dag, Anders. Så vi gjorde det, at vi fandt ud af, hvad endetalget var. Og så kunne man ringe ind en gang. Er det ikke det, vi gør? Det sætter vi gry på resten af dagen. Nu ved jeg ikke, om vi kan ringe 90 nummer i Danmarks Radio. Det håber jeg, da egentlig ikke, vi kan med 3000 på lommen. Han snakker videre. 350.000 kroner. Nej, det kan vi ikke. Det skulle vi måske også tjekke ser, ind er løb, øh, det er bare vel frem til med det her. Jeg prøvede jo ringe ind i Formedags. Oh, ja, hvad sker der så? I will search Almeld. Oh, tak. Når der lytter igennem, så vi lige have den. Så øh, nu kan vi bare se. Der er allerede en der kommer igennem, og der er virkelig en timing. Jeg tror ikke hvor han vinder. Han vinder ikke nogen penge, tror, det. fordi det er for tidligt i programmet. Hallo. Hvem har jeg mere med? Hej. God dag. God dag. Annie, hvad gider du få? Det var slid ledsen. Det er en K-L-O-D-S, se, K -L -O -D -S, ja. Det er desværre ikke det ord, som vi tænker på. Nej, naturligvis er det ikke det, er, fordi Nej, vi skal have 37 lytter igennem, inden at... Øh, det koster altså øh, 4 kroner at ringe ind, ikke? Mm. Jeg ringer op. Jeg Skal sige dig, hvad jeg tror, ordet er? Ja? Skål. Ring ind til... Hvor det, vodka? Æh, Gry, kan du ikke vodka, sidde ud og prøve jeg, at ringe ind vodka, en masse vi... gange? Så når du har fundet endetallet, så går vi ind, uanset om du har musik eller ej. Så kan alle ringe ind på det rigtige nummer, okay. og så sørger vi for, at de kommer igennem, så tjener de ikke nogen penge. Fordi når man ringer ind, ja. 4 kroner plus trafikomkostninger, mm -hmm. det var da okay. en dejlig lille opfindelse, man har fundet på, der. jeg ringer op. De har ringet til en Telia-særtjeneste. Tjenesten koster 4 kroner plus almindelige trafikomkostninger. Hvis der er optaget på nummeret, er opkaldet gratis. Okay. Jeg ringer op og så siger de der går 5 sekunder så har man mulighed for vi ringer op om 5 sekunder så har der mulighed for at lægge på hvis der er man ikke væk med de fire kroner ikke? plus trafikomkostninger så ringer jeg op og så er der 5 sekunders pause og så hej og velkommen lad os se om du har fundet det rigtige endetal nej det mi mi mi mi dy dy dy dy så er det færdig. det vil sige de tager de fire kroner for opkaldet selvom det ikke er rigtigt altså det ikke er det rigtige indtal. det er noget svindel ja det er svært for dem men det er bare noget svindel generelt Oh, ja, den bliver quiz, den, den færdeste, der quiz, den river penge ud af meget gamle mennesker. Ja. Øh, der sidder mange pensionister dem. Det så man jo gang i kontant, hvor Anders Beguesen, han rev dem rundt. Anders har han rev øh, kommunister rundt. Kommunister? Pensionister. Pensionister, ja. altså. Firmaet rev han rundt. Ikke? Nå, okay. Nå, er der ikke, er der ikke også et x antal penge, man kan bruge på sms per dag? På, Jamen, det var... på, på, på, på 40 kroner eller et eller andet. Så Og det er derfor, at de har 10 forskellige numre? Så man ja. kan få 400 kroner af folk. Ja, eller meget, er det er. smart. Ja, er det smart. Men øh, gry, vi nu resten af dagen øh, ringe øh, op til alle numrene, og så finder vi det rigtige endetal, og så øh, håber vi på, at der er nogle lytter, der skider at sidde ud og lege med, og så måske vinde 2.000 kroner ekstra i puljen. Jeg sidder galet ude i skoven. Uh, uh, uh. Skarito, no. garito, mand. Flot fucking køre med trokken. Så vi bliver nødt til at gå ind nu. Til mig så. Jeg sidder bare og venter på at høre, hvem det næste bliver. Og så tror jeg næsten også, at det næste, der kommer ind, har det rigtige svar. Med al den hjælp, jeg har leveret nu, de sidste øjeblikke. Jamen så prøv at høre en gang. Så er der altså så mange penge til dig. Du har alt imellem 3.000 og 50.000 kroner at vælge imellem. Jamen hey, det. snakker vi ikke om ja. os. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, så. at du sidder og, og hører radio. Så. Det kan selvfølgelig også være meget hyggeligt. Men prøv at Så, høre, så går du altså glip. Der går rigtig. Du har du gået glip rigtig meget. Arh, det er men, det er jo jeg kan fortælle dig, at der har været rigtig mange mennesker så, i kampen, Og okay, det er jo sikkert nogen af dem, som ikke har brugt tiden på at høre radio. De har måske valgt at sige, Hov, arh, lad os at det er det at der sker på tv. Arh, de har alle sammen haft muligheden for at svare rigtigt. Men de har ikke ramt plet endnu. Nej. Fordi man har ikke altså kan sammen ringe sammen til dig, Sømme, og køber med et men, den er ikke blevet udløst endnu, og det gør det helt bare. Karito, Karito, Karito, han er netop siddet. Karsten, vores hemmelige relationsmedlem kommer i ind og siger, han har lige snakket om jer. Han har lige sagt og noget rigtig med, rigtig at sendte 50 og sådan noget. har til Ja, jer, Så lad give os nogle hvor du kan, så med nogen, no, hvor det kan lige, ringe, så kom man. Kømmit, Karito, han har netop siddet. Undskyld, jeg lytte? vi er blevet nævnt af Kømmit i Krok, Krok, Krok, til frøen, mand. København har netop øh, nævnt os i hans program, og det er ikke fordi, vi er glade for nødvendigvis... Jeg er lidt stolt Men, men, men Gry, prøv lige at fortælle. Gry, prøv lige, grøn, fortæl lige du har jo ringet til alle nummerne, ikke? Ja. Jeg har ringet til alle nummerne to gange, fordi ja. man måtte mig kun ringe en gang i døgnet, så skiftede jeg telefonen. Du er nemlig ikke så tosset. Det er jeg ret klog. Øh, men der er kun to telefoner derinde. Ah. Så nu, nu er jeg færdig, og jeg er du ikke igennem. Men jeg synes at godt, er kan han ikke ringe krængene. til os? Okay, det forstår jeg godt. Ved du hvad? Så får du lige et minut til at tise af. Fordi så kan ah. du også tænke. Man tænker jo trods alt bedst på toilettet. Ved du hvad? Vi vender tilbage om et minut. Yet, og så er det, at vi får en vinder igennem. God pause. Der er pause. Et minut. Jeg er mig vi måske har svinet Kermit for meget til. Tror du? Men det er var selvfølgelig ikke meningen som sådan. Nå, hvorfor? Nå. Det var mere bare det, han er ansat til. ja, okay. Okay. okay. Vi synes, og det skal vi også sige omkring øh, den grønne medarbejder i ja. uh, Garito. er frø. <laughs> han er selvfølgelig en rar mand. Det, det ved vi rigtig. ikke, om han er, men det ved, han ser ud til, at han rar. Han har bare et lortjob. Ja. Og, men igen, det er et frivilligt job, og, og selvfølgelig. Men det kan være, at han er, er omstændigheder, vi ikke kender til, er tvunget til at gøre det ved man selvfølgelig ikke. Det, det kan være, være noget rocker-relateret business. Nej, jeg tænker ikke så meget på rocker-relateret business. Nej, jeg tænker på, at det kan jo være, at han måske er kæreste med en, som arbejder på tv-stationen. De har ikke nogen til at gøre og siger, jeg gør det for at hjælpe hende. Sådan nogle ting tænker jeg. Det, det er, det er da rigtigt. Ikke. Det kan det være, at han gør det som en tjeneste, og han siger, det er ikke det fede job. Men jeg gør det som en sige. Det kan være, at vi kender ikke motiven. Det er derfor, at vi ja, må er nødt jeg, til at sige, at Jeg, det jeg det tror, det er de 1200 timer. Det, det er de Nej, gode til de der mennesker. Det er de gode til de her mennesker, ikke. Det er at de kan snakke ligesom os. Ja, ja, ha, ha, ha. Der kommer lige sms'en i forkøbet. Rigtig lang tid om ingenting. Ja. Og det er seriøst ingenting. Hør, prøv lige at høre. Vi tager ham lige igen. Jo, fordi jeg ved, du kommer til at juble bare ved at vinde 3.000. De har været i gang nu. Er vi enige? I en time. Ja. De startede 14.15, klokken er, nu 15.23. Det er lidt mere end en time. De er stadig i gang. Der er ikke op. givet så meget som en eneste Vest krone væk endnu. Nej, jeg Og hvor mange har så ikke ringet ind? Under den her time har jeg nu, kan lige prøve. Jeg 10 altså gange. Så du ind til mig, vi har ringet 20 gange, for jeg netop har været i min høresnag. Og vi er ikke kommet igen. Kermit sidder netop nu på et spidsnet og har sagt, at dette er ikke et program, hvor der skal åbnes alle mulige åndssvagt dumme kufferter. Så sidder Gerito uh, Kermit altså lige nu, og det er så... Deal eller no deal? deal. Uh, der kan man sige... Det er da lidt Ja, Jamen, det er det der, men, men det var. Men det er altså... Det vil lige ligesom, hvis Tina Bilsbo sad og svinede Garrito til. Jeg mener, hun har jo lige siddet sammen med hende der fra Allstars, hvad hedder de? Uh, IQ. Og lavet uh, sammen med Maria Hirst. jeg ved ikke, det, hvis det er hørt? Nej, det kører rundt nu. Jeg kan slet ikke krydsassociere okay. øh, sådan... Anders, de, TV2 du... havde en quiz... Ja, men starter vi fra toppen, fordi at, øh, hvis jeg ikke fatter det, så ved jeg, da også at okay. lytter, der ikke fatter det. Der findes jo. Anders, nu skal du koncentrere dig. Du kigger ind i skærmen på din Ja, det er emails. fordi, jeg er ved at finde et klip med okay, Maria Hirsen. så vent til du har sætningen ind i hovedet, før den kommer ud af munden. For det er tit der. Det går galt. Jeg kan godt to ting Jeg siger Nej, bare... at kan ham du her, jamen, nu, Anders, ting, Anders, Anders, mine 43 Anders. her på jorden har lært mig, så er det, at du kan ikke to ting på Han, Ham er jo der derinde. Ikke? Jeg elsker dig som en bror, men du kan ikke to ting på en gang. Filuren derinde. Filuren Anders, derinde. du er i gang med at gøre derinde. den fejl, du gør lidt Nå, før? Ja, jeg, jeg tager Okay. Kom. Filuren derinde, ikke? han har en quiz. Ja. Og han er efter en anden quiz. Han er efter Deal No, eller Deal. Og kan man lide det eller ej? Ja, det skal man jo selv finde ud af. Men jeg mener bare, når man bor i et glashus og spiller øh, der, som han gør så er det dumt at svine øh, nogle andre quizzer til, når man har en quiz, som hans quiz har, ikke? eller som hans quiz er. Og det, jeg leder efter nu her, det er den TV2-quiz, som jeg sagde før. Det var ligesom tine et Jeanette Bilsbo. Hun sad og svinede det der til i hendes radioprogram. Det kunne hun ikke tillade sig, fordi at hun har lavet, TV2 lavede jo i efteråret, sidste år, en kopi af det her program, som jo ikke rigtig gik. Maria Hirse var jo vært, og det samme var hende der trine fra IQ. Og det jeg leder efter nu, Anders, det er et klip, som vi brugte i efteråret, med Maria her. Så der er åbenbart ikke noget af det, der hedder hjælp. Men I det er jo der, hvor hun snakker om relativitetsteorien. Kan du huske det nu? Jeg kan sagtens huske det. Men hjælp mig så, mennesker. Nej, fordi du er i gang med det, der hedder en cirkelslutning, Anders. Nej, hvad betyder det? Det er, når, når du nytter et argument til at bevise et argument, der bliver bevist af det argument, du brugte til at bevise det argument med. Ja, men jeg vil bare spille det her klip, fordi det er ret sjovt. Og det synes jeg er nok. Men jeg synes bare, Kømit, som vi jo lige blev blevet enige om, at vi lige skal være søde ved at ja, ja. øh, han kan jo ikke tage sig indtægt for, at Maria Hirse har sagt relativitetsteorien. Nej, jeg vil bare det, jeg vil gøre, så vil jeg vente over og så sige, så har vi også lige klip fra TV2's quiz, dengang den kører. Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, Anders. Det er jeg bare siger, og det er det, jeg forsøger nu at være advokat, jo også. Uh, og så er det fra begge sider. Den ja. hemmelige krig. Ja. Det den hemmelige krig. Der så man ja. det også lige fra begge sider. Anders, det er fordi, nogle gange så er... Øh, og det er, den, det er den vrede, som bærer så meget smukt i det her program. Ikke? Nogle gange så bliver den også bare så slået den smut på vandet Anders. Så, så, så den vrede, du, og retfærdig vrede, vi har mod det her program, fordi du ringede i vorendags, ja, ja, ja, ja, og fucking ikke blev taget ja, ja. ind. Øh, den er så nu smuttet hen til Via Tina Bilsbo, over til Maria Hirse. Det var og så, så ikke... var jeg, var, jeg ganske... Ja, ja, men det var ikke for vredens skyld som sådan. Nej. Det var bare fordi, jeg har fundet klippet, at... Øh, at, at... Jamen, jeg er enig med Jeg vil spille klippet. Jamen, jeg, jeg synes, vi skal spille klippet. Men du... Det bliver bare så fred, Anders. Men jeg, ja, jeg ved godt, at du ikke er vred, men vi kan prøve at se lytterne om, om du lyder vred lige nu. Så vil de sige, at du lyder vred lige okay. nu. Og siger, at oh, jeg skal arbejde med lad den vred, og jeg kan gide igennem. Oh. Kømit er ikke efter dig. Peter, hold op, Peter. Kømit er ikke efter dig. Kømit er efter alle de enige stakkels mennesker. Det, var ikke... Jamen, det, var lad det der er helt forstået, det der er helt forstået. Jeg var ikke. Følg jo ikke, at køre efter mig. Jeg var bare i gang med det her klip, fordi det var sjovt. Og det eneste år at, sagde, at vi skal spille her klip, det er fordi, det var sjovt. Det var ikke, fordi jeg var sur på nogen af dem. Jo, jeg er sur på Marie eller jeg både mig ikke om Maria det er der jo ikke også altså, nogen af os, der gør her jo. Jens måske. Marie. Jens kan også. Hun kan også godt lide Marie Hun er Ja, blød. jeg kan godt lide Maria. Hun er sød nok. Det er den, den ja. bredde. Nu, nu begynder vi at arbejde med bredden på den fede måde. Ja. Jeg synes, Maria her er sød. Det synes hun jeg, Marie og Madeleine Hirse her, ser jeg, det rigtigt. Ja, undskyld, undskyld, det er rigtigt, undskyld. Og det, der gør uh, Marie Hirse til så dejligt og åben og ærligt menneske, det er, uh, når hende og hendes nu eksmand Jakob Meilhed står frem i billedet og fortæller om, Andersen, om hvor, de står, Andersen, hvor de står hvor de sover. Det, det kan hjem, jeg bare have toltet med. Du skal have det glide igennem uh, Det kan jeg godt lide. Nå ja, jeg fornemmer en ironisk distance. Nej, der er ingen ironisk distanse, der. Ja. Men Peter Lundmassen, nu kan vi da lige uh, klikke her. Ja, du kan jo du, du, hjerne. Nå, no, no, no, nej, vej, nej. Nej, jeg er bare tv-advokat. Okay, det er jævnsadvokat. Skal vi høre klippet? Eller skal jeg vi synes, vi, klippet? vi kan høre klippet. Totalt i orden klip. Prøv Noget 71. 10.000 kr. De kan altså blive dine, men det kræver naturligvis, at du kommer til telefonen. Og jeg vil sige, at vi har spillet klippet før, for dem der lyttede med søndag formiddag, de har hørt det før. Det var ikke meningen, at vi skulle spille det. Jeg kom bare i tanker om vi skulle. Det var ja, Maria Herse, Det var TV2-quiz om eftermiddagen. Det var vel Garito som TV2 lavede på det tidspunkt. Ja. Og her Marie Hessevært, og ikke øh, mærke til, hvad der sker, og det, man hører, der er nogen, der lige snakker i hendes øresnejl. Altså, jeg er kig efter en mand, der døde for lidt over 50 år siden. Og forskere, der er faktisk en del af dem endnu, der roder rundt med at forstå hans teorier. Den her videnskabsmand, han er kendt som den geniale forfatter til realitetsteorien. <laughs> ja. Ej, så, så, så, så. Prøv, så kommer øresnejlen her nu. Men han er også kendt for sine frisure som bestemt ikke fatter til realitetsteorien. Man kan faktisk høre. Hun er benprofessionel og ignorerer det, den kan jeg godt. 73x20 skal man ringe ind, hvis man godt kunne tænke sig at uh, vinde noget så simpelt som en mulepose. Man laver en bingo i det går Anders? Altså? Det er fuldstændig. Så med et øjeblik vil du læse nogle tal op. Yeah. Og øh, når du har læst de her bingotal tal så ringer man ind 73x20. Ja. Og øh, hvis man kommer igennem, så skal man sige tillidsbingo, som det allerførste, man siger. Og Jens, sig det nu, hvad man helt præcis vinder. Man vinder en mulepose, hvorpå der står de sorte spejder. Mm. Og så vinder man et par billetter til Carsten Banks show, der hedder Har Satan en fætter? Det er rigtigt til, så vidt jeg huske at billetter til den 1. og den 2. marts. Og det er altså ikke København. Ikke at øh, jyder eller fynboer, Nej, det kan der to en gammel støl på, de skal holde sig tilbage med at ringe ind. Alle skal der ringe ind, ikke? Anders, er du med? Du ja, altså, bare, øh, Du ja. er lidt ked af det nu. Nej, vi er ikke ked af det. Hvorfor er du så stille? Jamen, det er fordi, jeg havde håbet lidt tarmerotte inden for men Det tager vi bagefter. Vi bliver enige om, at vi skulle lave det her først, ikke? Jamen, det var bare mig, der misforstod misforstået det hele. Så sagde jeg bare, at jeg mode. Har du øh, bingo-brækkerne klar? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Følg klar. Jeg har taget det der. første nummer. Det første nummer i dag er... Nummer 90. Nummer 90. Gamle Ole Gamle kommer op og 90 op, men, er nummeret. Ring til os 70 3x20. Og der skal ikke gættes på og noget har du det rigtige tal? Har du det rigtige tal, så ringer du ind 70 3 20 Men kan du også det rigtige hemmelige tal? og sige tillidspenge, når du kommer igennem, så kan jeg lave dig for, at der sker noget. 70 3x20 til formen. du et nummer til. Nummer 11. Nummer 11 er det næste nummer. Mm -hmm. Nummer 11. Hvor sker der med knappen her? Der sker noget mærkeligt. Nummer <løb> <løb> 11! Nummer og Nummer Vi har jo også 73 øh, gange 21, 73 gange 22, helt op til 73 gange 30, er det ikke? Det er faktisk rigtigt, det har vi godt, hvis det, det. ikke. Hvem fra, vi sidder vi de? Vi har en lytter igennem, hallo? Killes Binder. Ja, det er fuldstændig correct. Tillykke, det. Tillykke. Tillykke. Tillykke. Jo, tak. Hvem er det, vi har igennem? Uh, Michael Eriksen. Michael Eriksen. Michael Eriksen. Tillykke, Michael. Jo, tak. Hvor ringer du fra? jeg ringer ind for København af. Inden for København af? Frederiksberg? Frederiksberg? Ja. Og, Michael, hvad har der fået til Frederiksberg? Jeg tror, det er Anders mener, det er, hvad har fået dig til Frederiksberg? Øh, mit arbejde. Jeg er på vej på arbejde lige nu. På vej på arbejde? Ja. Ligger Undskyld, det er... Hvad du? Ja, der kom til at tale i munden på hinanden. Hvad for en arbejdsplads ligger på Frederiksberg, som kan logge dig derhen? Frederiksberg, prøv er det så, så 2.000 C? Det er det. Kan du mærke, Michael, efter at post Danmarks Radio er flyttet fra Frederiksberg, mm. kan man mærke nogle uh, uregelmæssigheder er der i posten af omdelingen? Hvad, hvad har flytningen af Danmarks Radio, Radioafdeling fra Radiohuset gjort, efter at, at vi er flyttet herud på Amar? Mm. Det har jeg ikke gjort til store tror jeg. Vi har stadigvæk mange pakker. Nå, fedt. Så, du, kører desværre, pakker. Jeg ikke Michael, du kører med pakker. har ikke gjort store du kører du med pakker, siger du? Det gør jeg. Åh. Mm. Oh. Har det? du så nogensinde været fristet til bare at køre rundt med sædlerne og så, og så bare kaste dem ind, og så folk bare kan hente deres pakker. Nej, <laughs> det må vi ikke. Det har jeg godt nok Ej, ikke. Men selvfølgelig spørgsmål. har du ikke gjort det, men, men har du været fristet? Nej, det, det har jeg ikke. Vi kommer rimelig hurtigt igennem sin en arbejdsdag, hvis bare man kører. Altså, fordi der er ingen opdaget med sæderne, vel. Det er da rimelig brugt du Østrup. bøstrum. Ja, jeg, jeg tror, de vil. Vi skal jo skrive tidspunkter på, hvornår vi har været, og så kan de jo se, hvornår vi har været, og så bliver de jo sure, hvis vi ikke er. Hvis ja, men jeg engang afsløret en, der stod lige uden for døren. Er det rigtigt? <laughs> ja. <laughs> Ej, hvor sindssygt. Michael, til gengæld, må jeg spørge om noget andet? Ja. Ja? Har du nogensinde afleveret pakker til Stig eller bliver det noget på tagstidspligten, vi har her? Det tror jeg, vi er ude af tagstidspligten. Det. det må jeg ikke sige noget om, hvis så... du ja. Så bliver du lyst til at slå mig ihjel naturligvis? Jeg har det ikke. Jeg har det ikke Michael, ikke vi ikke øh... ud af Nej, Michael... jeg, jeg har lige et spørgsmål. Ja, ja, ja. Øh, øh, omkring øh, med, med de nye postnumre ude på Amar, hvor jeg ved, at Anders Breinholt jo er meget interesseret i, hvordan går det med dem? Øh, har, du, har du bemærket nogen om, at øh, folk er trygge ved dem, eller, eller er der stadig forvirring omkring de nye postnumre? Jeg tror, folk er glade for dem. Hmm. Det, øh, vi har ikke haft nogen klager i hvert fald. Nej, det kan jeg da hurtigt få. Men... Men, øh, men, men det er Anders, hvad er det for et postnummer, I har fået? Nej, men vi har jo ikke fået noget. Det hedder 2300S her på Amager, stadigvæk. Nå, men det, men det, der, der er en beboergruppe, som arbejder for, at øh, man har jo bygget Ørestaden. Og København, øh, Danmarks Radio, har jo ja. valgt, at det ikke skal hedde 2300S, selvom vi ligger på en dynge af lort. Det er Amager jo gang at lavet på. Ja, lad os sige det, som det er. Det er gammel det er skral, affald. Ikke? gammel skrald, ja. ja. Øhm, og så har man altså fået øh, nummeret 0999 København C. Men resten af Ørestaden hedder stadig 2300S, hvilket jeg synes er helt fint, men der er jo en beboergruppe, der arbejder stærkt for, fordi de ved, at postnummeret 2911 er ledigt, det ligger meget tæt op af... 2900, som, er, som jo er Hellerup, ja. og så tænker man, åh, oh, det kunne være så fint nu, når vi er i Ørestaden, Københavns Svar på Manhattan, ikke? Jo. Men det hedder 2300S, og alt godt for det, sådan skal det da være. Og heldigvis er der helt anden klager til Frederiksberg Posthus. Michael? Ja? Nu er du kommet på arbejde, kan det er jeg. Hmm. Du, uh, sender, du sender en mail til satansøngel, Ja. Og oh, i emnefeltet, der skriver du Balls to the Wall. Ja. Balls to the Wall. Og, Og så skal det naturligvis. Så skal Jens sørge for ja. at få en mule på i sin retning. Med ja. ja, tak. Fordi så vil vi uh, spille noget musik nemlig nu, med den titel, der hedder Balls to the Wall. Og så vil vi ønske dig en god arbejdsdag. Jo, tak i din måde. Hej det godt så skal hjem. du have. Hej. Vi er officielt... Anders, er det ikke rigtigt? Er hvad? Uh, Gerritu-manden. Jo, der, der er ikke noget, vi er færdige. Og han... det er ikke engang sådan noget, nu siger vi det ironisk. Nej, okay. vi er i den grad øh, dukket, øh, revet rundt, ydmyget, og øh, vi kan bare konstatere, at han har vundet. Kære lytter, imens ja. vi er sendt, ja. der har Carito på SBS net også sendt. Og Kermit Morten, som er vært på det, som vi først nu har fundet ud af, hedder Morten. Han øh, har lige kørt 20 minutters... Grov sviner på os. Mm. Men ikke, ikke noget kaldt. med de sorte spejder og noget. Nej, som alt hvad vi kunne finde på. ikke? nej. Nemlig, han, han kører sit helt eget, hvor han siger, prøv nu høre. her kan man jo tabe 3,2 kilo, du ved han kørte den hele vejen igennem. Ja, Før og sagde han, her kan man ikke bare vinde en mulepose, man kan vinde en med i. Her kan man ikke bare vinde en dårlig mulepose, men her kan man vinde en rigtig god Manden med man har vundet. I. Du kan ringe ind, om du hedder Anders, eller om du hedder Gry. Eller Anders. Prøv at høre, jeg, jeg er ked at sige det, men uh, kør med der. Muligt, Morten. Så Skal det have Morten. Skal lige høre, han kommer til sidst. Men hvis du ikke gætter det rigtige adgangsord, så skal du altså ikke blive ked af det. Så har du 1.000 kroner. Og nu kommer der en igen <laughs> igen. Lad os prøve at høre, hvem det er, der er på Morten sagde derude. før. Ja, Om to Hvad minutter slutter alt god radio og alt ja, god fjernsyn. Jeg altså. før, øh, jeg for længe. For længe, ja, er Helle, dag. ja, jeg synes nok. Hvad gænder du på, Helle? Jeg gælder på saldo. Saldo? Altså, ligesom en bank... Nej! det var ikke rigtigt. Hele. Okay. Nå, ved det, hvad? det kan godt stå det. var jo fiskekutter, alligevel mand. Alligevel kroner ind for din saldo. Nå. Vi er i gang med vores egen quiz, selvom det er svært at slippe den der. Ja. Øh, vi skal have morten i studiet. Vi kan jo ikke. Morten har jo 95, 54, 04 og så 8 og så et indtal, vi ikke kender. Øh, så jeg kan sige så meget, at Morten. Du må gerne sende os en mail, satsensøngelsnab.dk. For hvis du havde lyst en dag til at komme ind, mm. så ville det være vores største ære. Ja er for dig til at bestyre den quiz, vi i ikke har gang i. Nemlig ja, fordi du, du til klarer spængende. det helt åbenlyst bedre, end vi gør. Og jeg vil også sige undskyld for alt det, vi har sagt. Ja. Det er fordi, vi er begrebet medad, Og ja. fordi det dybest er et program, der går ud på røvrøndt folk. Ja. Men altså, det er jo en detalje. Nu er vi bare imponeret over, at du ja. samtidig med, at du kan lokke folk til at give penge, også giver dig tid <laughs> til at give os nogle hårdnakke. Han er alt for vildt. Vi er taget ud. Og alt sammen for kun 1.200 timer. Jamen, det er ja, ja. <laughs> det er et <laughs> Det er fandme godt ud. Anders. Ja, vi skal spille pladen fuld. Det, det er jo ikke det samme. Nej, det bliver det simpelthen Vi ikke. sidder her i skyggen af storhed og kan ikke andet. Men jeg har taget et nummer, og det er det vi, vi har. 11 og 90. <laughs> 90 og 11 har vi taget, og nu er der taget nummer 27. <laughs> og du har taget 27? Yes. 70, 3x20 er vores telefonummer, man ringer ind, når man mener, man har tillidsbingo. Det vil være rigtig dejligt. 70. Tre gange 20 er telefon. Jeg trækker ind til Det er nummer 28. Oh, 28. Ej. Så her. Hallo. Ja, det her. Hallo. Ja, det var ærgerligt. Øh, nej, det skulle være tillespængum, men det havde vi jo... det har vi sagt. Ja, tillespængum. Ja, den er, for, den er ja, desværre for sind. Det, det var Anders jo. Farvel. Men tak. De, du ringede ind. Hvis der er nogen, der også ringer nu der øh, måske sidder og ser Garrito, så vil det være meget svært. Vi prøver her, så siger vi... Hallo? Hallo? Benko? Ej, det er forstændigt. Jo, jo, Og hallo, oh, hvem er det, vi har igennem? Jamen, vi har Ben igennem. lykke Ben, og tillykke, skal Ben? Hej, Ben. Hej. Hvor ringer du fra, Ben? Jamen, lige nu, der ringer motorvejen. Jeg bor i på arbejde. Nå, og hvilken oh. motorvej er det? Hvad siger Hvilken motorvej er det, du ringer fra? Det er den på vej ind mod København. No. Mm. Ben, hvad laver du til daglig? Ja. Jamen, jeg er soldat nede i slaget. Du laver han, hvad? Han er soldat i slaget, så er jeg Er du professionel soldat? Er du øh, konstabel? Eller værnepligtig? Jeg er kon professionel. Er du kontraktansat de næste 35.000 ja. år? Ja, noget den stil. Vi kan slet ikke komme ud. Ben, hvilke kontrakter tegner man ind i dag, hvis øh, man siger, at jeg er færdig i min værnepligt, eller jeg kommer ind, som hvad jeg gør som konstabel, og siger, at øh, jeg kunne godt tænke mig at være her i mange år? Hvad, hvad, hvilke gammel dage var det 60 i kontrakter, man kunne skrive, ikke? Jo. Hvad kan skrive du med i dag? Jamen, man skriver kontrakter, indtil, indtil du er færdig. Simpelthen. <gør> indtil de ikke er det, indtil de jo ikke kan være der med derinde. Så du har skrevet kontrakt hvor mange år, Ben? Jo, uh, alt for mange. Og, og, men, men, hvor mange er det? Jamen, jeg har kontrakt i de næste 5-6 år, i hvert fald. Ush, så kan du ikke mere. Nej, forhåbentlig ikke. Og, og, og hvilken del af vores verden er, er du involveret i? Det er her. Og, og, og mere specifikt, eller er det klassificeret? Nej, det er Gardaussar-reglementet, hvis oh. du skal være derhenne. Ja, Jamen, det skal vi. Øh, jeg troede, de lå i Næstved. Jamen, det er jo mange år siden. I skal jo lige tage lidt af vis. Oh, jamen, det er også men vi har. Så, jamen, uh, militærnyhederne. I gamle dage lå Gardaussar i Næstved. De er så flyttede til Slagelse til Atvors Skår. Det er korrekt, ikke? Det er nemlig helt korrekt. Men hvad sagde hestene til det? Jamen, de siger jo ikke så meget, Anders. Men, men er de vrangvillige? Det er de jo altid. Det er jo heste fra vandet Det er Jamen. jo et neurotisk dyr. Ingen er Men uh, det Neurotisk eller neurotisk? Nå. Er, man, jeg, I må snakke en gangen. Ja. I kan snakke i munden. Ej, det, var, på jeg, det, var, det er også rigtigt. Jeg var i gang med et, det, der hed Flow-interview. Ja, så skulle Anders til at sige noget om erotik. Øh, øh, pen, de heste der... Har der været nogle af hestene, som ikke har kunnet tage omskiftningen, altså omstillingen? Nej, ikke, ikke, ikke så voldsomt. Mm, mm, mm. Og hvilken hest er den bedste kamphest nu om dagen? Åh, så skal du nok spørge en af de folk, der er omskolet til at sidde på sådan en krække. Ah, men øh, nå, du har ikke at gøre med en direkte håndtering med, med dyrene. min kollega, han føler siger, at det er Nepal, der er den bedste. Nepal er den bedste. Men det troede jeg jo mere var ude omkring Christianshavn. Det kender jeg godt. Ja. Prøv at, Ben, vi skal til at Nå, øh, tiden løber, Men det har været utrolig hyggelig, Ben, og jeg vil sige uh, held og lykke med værnen, og tak fordi du gør og, uh, så, Jamen, det. Er øh, og så skal jeg bede dig om at sende et e-brev til satansøgnudsnablag.dk Og i emnefeltet, i stedet for øh, ingenting, så skal du skrive... Garrito. Garrito. Og du må selv ja, ja, ja, bestemme selvstævning. Og så naturligvis øh, din adresse, så vi kan sende en mulepose til dig. Helt løbet, hva'? Og købe indsigtigt, ikke?